Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala e çhir i xalkit allah i ajmain nabiina muhammedu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumid din shikues ndëruar në fillim të këtij takimi fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e bukur dha tngrat islame assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e pas ksoj allahun e falenderoj dhe vetem prej ti ndim dhe falë kërkoj lutso allahun e madhruar që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 unë dua që të përcindrojmë në 2 apo 3 kuptime që janë të rëtësishme për këtë person që dhëtë delë. Dhe gjallë, në gjunë rabi i thonë njeri u që gënjen, i thonë gjithashtu edhe ati që mashtran, i thonë gjithashtu, gjithashtu dhe gjallë i rebeluar, aj që dhëtët uh, është uh, plëtë këqia që përhapë,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 nga sprova e Dejallit. Na ka mësuar që ne i lutemi Allahut Azza wa Jall që Zoti të na ruan nga sprova e Dejallit. Andaj si e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam Dejallin, e ka përmendur në disa hadithe. Për shkakun që ato është hadithe që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Ë nga Imran ibn Husajn radiyallahu ta'ala an i thotë: "E kam dëgjuar të treguarin sallallahu alaihi dhe sallam duke thënë: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 Në sahihun e ti, nga Anis ibn Malik, radiallahu anu, që li ka thënë, se ka thënë pejgamberi sallallahu alai sallam, ma buitha nabijun illa anë dherë ummetahu al-a'war al-kathab. Gjëda i dërguar, që Allahu e ka dërguar të këpoblit ti, i e ka tërhekur vëretjen poblet ti nga al-a'war. A'war është amën i dëgjalit, që nën kuptanë, do të thot atë që ka një sy të mbyllur e ka një sy do të thot që nuk i funksionan nga sa Aisha vetëm me një sy e ka vetëm një sy nuk i ka dy sy dhe ka thonë ke dhab gënjeshtor ela inahu a'war saider guari sallallahu alaihi wasalam dina se ai është do të thot çarr në një sy është i vërtet në një sy do sa me një sy tjetër dhe ka thënë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 i dërguar nga Allahu dhe do të bënë gjyra disit tjerë zakanshme si mre kuli për të të shmuar se është i dërguar e Allahut. Por nuk do të zgjad gëtë këtë pretendimit ti dhe ajtë do të fillon që të deklaron dhe të pretendon se është vetë zoti dhe tashme do të fillon të i shpaluat një të gjyra edhe më tjerë zakanshme edhe disa më mahnitshme për njerëzit që të bine se kjo është zoti nga se është sprovë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 në një pretendim tjetër duke thënë se ai është Zoti dhe do të munduohet që të bën veprat caktuara, gjithashtu këto Zoti Xhallahu Elai Alian sprovë për njerëzit. Pasi që kës... rritën sprovat para ditës gjykimit. Sa më tepër njerëz bën mëkate, sa më tepër njerëz largojnë nga rruga Xhallahu Elai, rritën sprovat. Andaj edhe kjo është sprovë e madhe që do t'i ka plan njerëzit. Ky një ky njerëz do të ketë mundësi që do të thotë të bën gjëra të tjera të zakonshme. Si për shembull, atëket mundsi që shkon të shkon tek një vendbanim dhe thotë: "A mbesoni se si jam Zoti?" Ata thonë: "Jo, nuk besojmë tek Zoti." Atëra Subhanallah dikan në dalin shiut. I ka plot popull thasi e madhe për të provuar apo besojnë apo jo. Dhe sa të tjerë u thotë: "A besoni si se jam Zoti?" Ata i besojnë dhe ulshon shi. Apo dhe u sill bereqet arrave të tyre. Sa ka sprovë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 Këmelira e Allahu tazojel por ai mashtran me kët apshi që Zoti ka dhënë i mashtron njerëzit si sprovë për njerëzit. Për kët arsye ata i dërguari sallallahu alaihi dhe selamu që e dërguar rahmet për botnat, na ka mësutën e katrekurin, ruajuni nga kjo mashtrues. Mos ju bën për shtypje mashtrimet e ti, mos ju bën për sypi fuqia e ti, mos ju bën për sypi pushteti i ti, gatë ju e keni dërtit me vetë, ju e njhini Zotin e juaj.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 në tokë dhe për gjatë tërë kësaj kuat të qenërimi në tokë do të bënë shkatërime, do të bënë përqarja, do të jetë sprovë për njerëzit, do të dëna njerëz, do të bënë Allahu Gjellewala undihmoht musliman dhe dhe atyre që do të apretojnë këtë kuatë la në ruajtë. Dhe e dyta që ka të bëj me sprovën e dhe gjallit, ka të bëj jo me, me dhe gjallin si person fizikë, për ka të bëj me sprovën e t'i si kuatë në ru E kjo i kaplën të gjithë njerëzit fatkecisht. Nga se thasht duhet daluar mes dalis e ti si person fizik dhe sprovës e ti. Anda i dërguari sallallahu sallam në ka uh, mësuar që vazhdimisht të kërkoj mbrojtjet e ka lahu nga sprovë e dhe gjallit. Nga se në qofë se nuk e arim dalin e ti si person fizik,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 bën qëllumit të rrijedhë në nënkëm të tije, bën që të duke në palatë të më dha dhe të bukra, kështu me ronë marra menëse, që këtë pushtet të përdar të fatkecështë në ndryshimin e dëvërtetave. A dhe sot ndodhë, sot ndodhë dikur të jetë i fuqeshëm kuptimin e pasurisë, kuptimin e pushtetit, kuptimin e caktuara, ka fuqi, e ka e bëzohet e gjellewara sprov për njerët, dhe i fatke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 Spruve kësaja, asaja, kështuve, spruve të ndryshme. Dhe njerësit fatketësisht, apo i gjenë duke diskutuar, biseduar, duke u futu në të spruva, apo duke u zhytu në to, duke u thëluar në to, duke u prekur me to, duke... Ku është atërimi Allah të të gjellë? Namazi, përmendi Allah, dezimi Koranit, dhe kri, namazi natës, ti ngritimi Allah të gjellë lewale në pjesë të fundit në talutim që të nëmbrondë në, në ruanë, Ne i hap syta shumë vërtetën kat jamë sym çfarë të bëjmë nga sa shkuas së provave. Të ndroshëm? Të kërkoj më vërtetë një adhurojm të sinqert dhe një përkushtim të denjë ndaj Allahut El-Uala që të mbrojemi, ka se vallaj nuk na mbron nga provat. As të dëjollit, as nga asnjë sfidë të tjetër, të nuk mund të jemi të mbroitur nëse nuk kemi adhurues të Allahut El-Uala. Nëse nuk kemi të kthyrë ka zot Në ço usandoj kërkojmë gallam brotin nga kush kemi më kërkuar? Në ço vësanuk i përkushtojmë Allahu جل وعلا në sprovakuni përkushtojmë. Në ço nuk i kthehemi atëherë me sinjeritet, kur i kthehemi? Si Andaj, a është koha e adhurimeve që shikojmë? A është koha e përkushtimit? A është koha e lutjeve? A është koha e duave, a është koha e namazit, a është koha e sejdeve? Ta vendosim ballën sejde të themi o Zot i gjithësisë, në uzo. O Zot i gjithësisë, më ruaj nga sprova. O Zot Ejisis, ne kanë kapluar dhe vërfuar mashtrimet nga gjitha anët, mbrojja e Zot që mos të bëjmë pjesë e mashtrimeve, mos të bëjmë argat i ranave, mos të bëjmë argat i zlumçarve, më mbroj dhe mbrojja e Zot Ejisis, kemi nevojë të marroj Zotë Gjallënalu, qase më vërtet janë duke u shtuar provat, qase po afrohet koha e djallit, dhe kjo nuk duhet panik të shkakton panik tek besimtarët dhe besimtarët, kjo nuk duhet të shkakton zhgënim dhe dekorim larg asaj.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 Apsolutesht, është rabi Allahu Gjellewala, dhe Allahu e ka ndor, Allahu e ndal kur dan, por është sprovë, Allahu Gjellewala ka dërgu shumë sprovën të tokë që sprovohemi, mirë pa, krasë dërgjimit të sprovëve, në ka dërguar, në ka dërguar mësimet një aftushme, që mos sprufën, në bëjnë azë sprovët, në qofë se ne i respektojmë mësimet e Allahu Gjellewala. Andaj, që se ti ndërmel, hapat e duarë,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 Ta shikojmë çfarë po bëjmë, si po veprojmë? Na duhet pjekuri, na duhet maturi, na duhet dije, na duhet sinqeritet, na duhet adhurim dhe përkushtim te Allahu Te Barekutaala, çka kënaqen na duan. Qi me lejnë Allahu Xhellehu ala time të, të kujdesim të mbrojtur, të ruajtur që sproteksoj botë. Ne kur i mes pronë të jort mos na bëndim inshallah. Dëgjolli thash nuk është i pampurtur. Ajët grumbullon është e vërtetë. Do të grumbullon mase të mëdha të njerëzve pasues, ushtar, argat Që ti ndihmoim për të dhënë një pētiti, përfitimet kësaj bote, përfitojnë normal, materialisht, në mënyrë të ndryshme, përfitojnë në apsh, përfitojnë në autoritet, përfitojnë. Por sosh që sosh që ajo t'i bën pamporë të pa thyrshëm. Allahu dërgon një rom nga qielli, që e ka marrë një herë prej tokë, ja kthen tokës përsëri. Allahu dhe le wala e, e, së e dërgon Isaun alaihi salam ne e dojmë i isën a.s. Isavën a.s. ne e dojmë. është pegamberi Allah Gjellihuala. Dhaj do t'i këthet këtivë me ti. Aj do t'i këthet në tokë, nësa e është i gjallë. Allah Gjellihuala dhëtë, wa ma salëbuhu, wa ma kateluhu, wa lakin shubiha le hum. Ata asë nuk e gëshduan, asë nuk e kam vra. Aturë i është dukur kështu. Andë Allah o thëtë, belë, refaahu Allahu Ileyh,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 Ndë jetë Ali Isam, është i të këzot e dikujt mërmë 10 vjet, e dikujt mërmë 20, e dikujt 30, e dikujt 50, e dikujt 100, e dikujt 150, e dikujt sallallahu alaihi ve sellem. Allahu te jap jetë i saul alaihi ve sellem, dashjti gjallë te zot e xhelle wala, ka shpëtuar nga nga nga intriga dhe kurthat e bënë israelëve që tentuan ta vrojnë, tentuan ta ekzekutonin por Allahu xhelle wala nuk leje që pejgamberi i tij të gozhduat e as të vritet por e ngriti Allah të kaj, e ajdo të zbrat, thët pekamberi së salim, hinde elmenarën të lbejda, tek një minare, e quajtur, minare e bardhë në Damask, atje do të zbrat, dhe rrëthi dhe të grumbullohen besimtarët, atërë prea të do të njisen, drejt, me zdull e kësas, këtësit të sashum, ku do njisë e dhe gjalli, dhe dikun në rrugat të të kënjë venë,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 nga frika dhe të mirëri që e ka plan, kërë është e Isaun a.s. Allahu akbar. Allahu gjellore e në poshtë këtë danë me qëfar danë. Heti është pushteti, heti është toka, të tijen kresat, ajë bën qëfar danë, ajë ngritë këtë danë, ajë ulë këtë danë. Allahu ja pushtet kujtë danë, dhe janë mërë pushtetin kujtë danë. Nësë Allahu gjellore e thotë, kulillahumme, malikë al-mulkë,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 su t'il mulke men të shah, kuj t'don t'ja jap pushtetin, kuj d'don t'ja Allah jap, vë tenzi ul mulke min men të shah, dhe i arëmbën pushtetin, ati që t'don, së në nëll, së në nëll, as kush Allah në gjëllë ola që t'ja arëmbën pushtetin, vë t'u izu men të shah, t'i e ngrit këtë dan, vë t'u dhillu men të shah, dhe t'i e pashton atë që dan, ka se t'i e përdojë i mund shumë, t'i i gjithë mund sh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 pre e ga ditu një goditje për ty që duhet ta marrësh. Dhe e godet Isau Alehi Sram dhe e mbytë në vend dhe përfundanë së prove e dhe gjallit. Dhe pas kësaj, pas kësaj, Allahu Gjellera Bënë që më dë vërtit në tokë të mbetën besimtarët nga se pasust e dhe gjallit që shumitës nga ata, si ku që kohen hadith, i takojnë bëni Israelve, dhe dhe që futve. Ata e një kimet më dhe gjallin. Shumitës e atyre,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 ndaj, mësimi i fesë a latës zhjel, ndaja me njërës të mirë, bindja në dëvërtetën, marja me që në përket, përkushtimin dhe jadurimit, lërgimin nga sprovat, nga debatet, nga bisitetet e pa fryshmet, pa dëbishme që nuk në përkasin, gjitha këto në bëjnë që ti imi të mbrujt e të, të ruajtur. ndaj, nuk duhet gjitha këto që i përmenet në duke në si ndo një film, apo qimi duke e shfaqu Por kjo është e vërtet vë Allahi Billahi, betojmë në Allah në manuar, se atë që në kalemruar për të Muhammedi, sallallahu alesem, është e vërtet dhe të dëndodhë, e jonë është që të i bindemi, të besojmë në te, dhe të pregaditemi, që të ruhemi nga jo që në ka tërhekur vretjen nga jo, i tërguari sallallahu alesem. Andaj jetojmë në një kohë, kur është për hapë së prove dhe gjallet, por dhe gjallet nuk ka dal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 se e vërteta është në adrijtim. Nuk tregojnë se e vërteta është në adrijtim, jo, pushteti po i dikujt detyrimisht nuk tregon se ai e ka mirë. E vërteta treguohet ndryshe, ta dëshmohet ndryshe. Andaj të njohim vlerat e së vërtetës dhe kriteret e njohjes së vërtetës, që të bëhemi bartës të së vërtetës dhe për asnjë çmim mos të pranojmë që kemi ngata që përmes neve e vërteta ndërohet me të pavërtetën.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 spekulimit, manipulimit e kështë më radhë, nga se kjo nuk i takon njerëzve që besojnë Allahu Gjallahu Ala dhe kanë besuar pegamberin sallallahu alaihu sallam. Kjo është shkurtimesht për dëgjallin dhe për sprovën e ti. Kanë betur, si kur si përman, detalet e shumë dhe të papërmandura, por më ndoj se kjo përmledhe do tjetë inësha Allah për këtë fazë e mjaftushme për neve që të njihemi me këtë krije dhe me këtë sprovë.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 me telefonata dhe kemi një telefonat që është duke pritë që nga pushimi, andaj e inkadrojmë njëherë. Salamu aleikum, aleykum, hojq. Aleykum, salamu, rahmatulloh. Po, i kam të ripytje, pytje e porë është kështu. Nësë në në verë bërshamull nuk jeton në kurkosh, atërë dhe nësë nga dhenë ko përmë, në dhe johët me dhe me morë aty në përmë dhe, rëpse nuk banon në kurkosh ato. Po, e qartë. Pytje e dytë është nëse uj të knumë për shamull që shërbemi për rukje për vësyshe për kështu. është e, në fillim nërmarifrym. Po kur të arrim nesen, shtojmë ujnë keter. A do të knujmë për sëri edhe dhe më zonë për shtuarjen ati ujt? Po, po. Po qa, të tër? E dhe e pytje e në fond të është imitimi a gjelorë. A në gjejohet me edhe shamull një imitu a gjelorë. Jo, papada, shmen, pa pa në një shmejmë pa kërëgja, ka një shmejmë i tua, bide nësë shmejmë. Që i shmejmë i tunë, me qëfarë që limi? Jo, jo, në një shmejmë asë kërëgjë, përshamë më, për më përgat së klasën, ata së legjarojmi. Po, e qartë. Shme shpejhet të ty, ne? E qartë, e qartë. E, se përket pyqës e parë, do të atë, nëse një venë është i braktisur, dhe nuk është, do të të ishqytzuar,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 Ne u quanoj me kënduaj pei fillimit, por ajo që ka mbetur në fund i shtohet ujet tjerë dhe përziet me atë që ka mbetë, inshallah mjafton që me, ujtë e fryr, so, të vazhdohet përsëri me përdorim të ujit të fryrë aty. Sepërcak imitim i hoxhallarve, nëse nuk lejohet imitimi nga çdo lloj tallje dhe haygara aty. Mund të jetë me qëllim të mirë, por kalen, talje, desh të padesht, në qeshe, ka lën tallje, desht e pa desht. Ka lën në çershë, ka lën kapak, pastaj mund të as ka lën ditë në një tallë që është haram me çdo bekimtar, jo vetëm hoxhallarët aty. Por nëse në për shembull përdorni një fjalë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 e inkadrojmë të tëlefantën e radhës? Selam aleikum. Aleikumussalam, Artullah. Dhe shkame ka politice, në që e kam në që? Por, no, për në dëgjojmë. Kam di shkave zhvese, shumë po në hindryje, kërpo toli namaz, nuk po në jam e o, o e koncentrune.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 dhe bindu gjatë pastrimi si e pastrumir. Dhe pas pastrimit, në bëlle kapitlën e pastrimit, nga se tje ke kry, atë punë dhe ke pasi e pastrumir. Pas kësaj, mëse këthëm u mendinat që i për masë fare, nga se këthimi i mendinës brapa, hapë dyrë të shëjtanit për vezvese, nga pasa një këntë nëndalër. Nëj po them që, të jetoj me bindje, ti i njërojmë vezveset, mëse mërë me të fare. A të mund me të sulmu, po ti m kon të dimë namaz, në rrimat që pothuaj namaz, mundohu për sa më paramendu vetëm për para Allahu që i mundohu të paramendosh si në shërbimin e namazit si të fundit që po falësh, ku e dinë rësfalësh më, anë duhet me kon namaz kualitativ dhe cilësor, e, mundohu që ti përkushtosh fjalëve që i duket në namaz, kuptimet e tyre, çka pothu. Mëso atë kuptim edhe përkthime dhe luftej vesvesën. Pak ndoshta në fillim e ki më problem, nga se i keja pak hapësirë vesveseve parë luftaj, lufta, i njeraj, më së mërë me to, dërë të mbindje. Me lehenë Allah të madhuar, largohen, insha Allah përta. Kemi telefonatë e një më këtërojmë? Salamu e më këtërojmë. Aleykum, salamu. Sa dohtë një të ashtë dhëna me lukën të shrajtë? Që përto? Ashtë dhëna me lukën të shrajtë. Ah, po. Allah, aja, sa kom do gjuhet, dhështë një loj me luftëna që bëhatë, apo domethën domon bën dy ekipe apo njerëz ndohen dhe luftojnë mes vetes kështu më rad si loja e tillë nuk ka diçka mendoj që mund të jetë ndaluar përveç nëse shkakton urrejtje mes njerëzve dhe ajo kuptuar tani si për një më kuptim të konfliktit të një konflikt në kuptim të urrejtjes nëse mbetet si loj vetëm si loj mbetet dhe gjithashtu do të thotë nuk ka pamje të këqija domon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 Dhe nuk përdi mu amet loja e amet përnime. Në menin kur loja shëndrojt në konflikt, shëndrojt në urejtje me zvete, shëndrojt në mos pajtim haram botë, qëfar do loj loja? Po në qësë është jesht loj, herti fitan, herti kush fitan, dhe nuk bët fjalë për në një fitim caktuar, përshama kush fitan pagun, ose kush hum pagun, ose kush... Atër bët komor, bëgjaz, është ndalume.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 Televnoj tjetër. Minë nama. Minë nama. A do bon bi po po në bitu që një bo? Po, orëna, po të në gjojmë. Na jena 7 motra. Po? Në kanë bekëm të dytë, ta shilimet pa vladni. E po më interesanë shumë, në na këtë konë e rejë, jë pat njësë me linë sëmi, i bëjke një qikë, dy, ma zane i bëjtë gjëmë bënesh, i të eshin 7 mujën bakë. Apet, i bëjke dy qika ka një, shtë që dy e ka pasin ka Njëherë një 7 mëjë, mësa në i votën e 7 e kalinë, dhe jështë bjena pita gjallë. E kur dhe babën në gëni dhvdekjes, a i përherë që kushën të tafni o kolla që po më rindë. E po du me ditë, është e mund të dita, po. në tafni babën një jetë në botë edhe nona? Po, po e vërtë, po e qartë. Po. Po. Tjetër? E në itali, së në më banë në kënu së levat ka një atardes. Me qup së levat pa abdesa, po? Po. Po, por. po, e qartë, e qartë. Tjetëra ka? Natën e mirë. Natën e mirë. Natë mirë. Uh, Sej, përket pjytës e parë, vdekja fëmive është sprovë, pa dushim, uh, por uh, në qovë se prendri të bojnë sabër dhe të regohën ashtës i kur kërkonë Allah për të ty një, pa dushim se këta fëmive i gjenë të gëzotin njësën, njësën në gjennet, insha Allah. Mohamedi sallallahu sallam në ullëtimën e ti në Isra dhe Miraj, në mëndë në Isra dhe Miraj, uh, ka tak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 Më disa pamje caktura që vë që ai ka pa, nga sektuën në fund mo. Pastaj s'kamu kthim, ka mundsi ka pa përgzime inshallah që përgzojnë me bashkimin e tij me fëmijët e tij në xhenet inshallah. Mund të jetë përgzim. Mund të jetë përgzim, çaj të ket pa diçka që do <coughs> të nuk ai më kthim kësaj me tregu çfarë ka pa. Por duhet të ngjanë që njeriu në moment të vdekjes, to janë momente fund duke dal nga këtë botë. S'kamu kthim ka mundsi që njeriu të shë përgzime qi e përqësojnë inshallah para për se po e prat, pas dolës së shpirtit. Sikurse edhe ka njerëz, Allahu naruaj të shojnë, kësnime dhe t'mërohen para se me vdek, thojnë fjalë të të mërrshme. Apo ngas ata shojnë çka po i prat, pas se që ta dorzojnë shpirtin Allahu xhelal uala. Ne kam mundi që ti e përqësoj inshallah është përqësim për ta dhe për juve që inshallah t'jini së bashku në xhenet, nëse ndjekni rrugën e Islamit, praktikës namazit Fesë Allah gjellewala, Allah ju bashkan në gjennet, insha Allah. Se përket dërgjimit të salavateve pa abdes nuk prishpun, nga se nuk kushdzohet që gjët salavateve të kjet abdes. Abdesit dhjet për qka është, do të tëtë për namaz, ndërsa për salavat nuk ka nëvej me pas abdes. Mi afton që do të tëtë vëtëm tjemi në vendet të përstashme, nëmaj është në banjë nuk përmendë, Allah hasë gjellë. Njëri, kur është në rr në shtëpjit dhe këvësilë ku të qoftë, të të allahu me salli a la Muhammedin wa la ari, Muhammed kjo është një vepre madhe, kjo një sebap i madh, që i arriniru, që i bje salavat, dhe zhat kado që të cilët, dhe nuk konë me më pasë abdes për këtë punë, Allahu edhe në mes mirë. E në këa durin të të rtonët në radhës? Selamu alikem. Aleykumus selamu arhamutullah. Nështë mund të rëgu për abdhinë në në në që Vinjut e au kom 320 shien na për samën blindën me, aber da po krasmë di të bëjëta të alve dera. Po, po është çart. Çu kom ti ç vritish çu me ukriu me dinçë ka krijuë zëvate. Po po është çart, çart. Të tre pyetja keni lë? Çu kom. Charmosu vonë e gruja hova.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 Qëfar moshe ka pas, asni moshe se ka pas, ka qenë njëri pjekur kërë është kriuar. Ademë e sa mështë ka fillu si fbebë, si foshnja, ka fillu si njeri, i rritur. Kësë e ka fillu jetë në ti. Nësë Allah o Gjallala pasë e ka kriua Ademë e sa mështë, e ka mështu allëma, adem al-esma kullëha, e ka mështu amat, e ka ditë me fol, ka ditë me kuptu, e ka futë Allah në gjennat, dhe ka qenë njëri pjekur, ka qenë në moshe në pjekuris, Ademë e por me zbërthy në vjetë tona, i ka poshë 20-25 rritë, ta nuk e din kërkosh, nga se së është asë interesant me dit, po të ishte interesant në kishkallzu Allah në gjithë në gjithë në gjithë në gjithë në hodhëm. Dhe ne duhet që të marim sim, nga kriimi, ademi, talisam, nga tregimi për ademi, në tem që Allah i ka përmenë Kur'an, a të të marim sim, dërsa për moshnë ti nuk është diqka interesante që duhet të adim, ës nuk ka argument që e shuan korejshën ton. Sa veti ka pasë. Sa kësisht, do me këthin moshën ton, zdi e sa i ka pasë. Por, di e se ka qenë i ripjekur, i kuptushum, i arsyshum që, ka qenë i gatshëm, që Allahu t'jamësën ato mësime që je ka mësuar. Nëse Hava është kryuar nga Dej Melsëm. E kanë zira Allahu Gjelleola nga Dej Melsëm. Edhepse ka mësëpajtime të disa pedjetare për këtë mirë, mirë po hadithirë si qartë. A dite se çort se Allahu xhelala e, kanë zirë, si e kanë zirë, Allahu Gjallala Gjallala, ka nxirr Hawan nga Ademi alayhi salam si e ka nxirr Allahu xhelalojalla u e ka kriju Ademin pa korxha. Allahu xhelalojalla krijon çdoën, është e çdhoçshëm. Andaj Hawa ka dal nga Ademi, sombe ka dal xerta e grua e pjekur e përstadhme por Ademi alayhi salam që të vazhdoi më tutje me shtimin e llojit njerëzor dhe jetës bashkëtorë mes atyre dyve. Eee kemi të tjetër në kuadroj. Lejshan e ti që me bërë. Urna për të ndërgjëmë, da urna. E pesan e dërgjëta është lejus me një pikë të pijet që është ere drejnë e të dhvore po. këllë venigët që e ka një sasit kofine. Po e qartë. Po e nëmëlejt. No, pijet, du mëllon që quen uh, pijet energjike, avë të ndonë që japin energjin e riut dhe një lejfuqie për shka këtë përmbajtës që e ka në ty,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 Përresën, nuk ka këse efekte të dhej day përdejta, ata nuk mund të thejmë e se është haram. Por, me kujdes, me neke, shallah, liwuar, në që, insha Allah, janë të lejuar, nuk ka dhe që nda lejuar, Allah edhe në masë mire. Kemi të të të rejnë kodronë. Alo, mi e në nëma. Në në nëma. Selam ma aleykum, më haqë. Aleykum, assalam, vërshum të Allah. Po, është, dhe ishta me t'i bodhë përë përë t'jë. Po, urë në? No. P e në internet e kam pa. Po. Ilioch për pozicish dhe sihen. Po. Ilioch për zemën, për ukiën. Po. So Sur, florën pas i ha 7 herë me lezu. Po. A jet kur shijem 7 herë? Tësa jetet të por atë të florën dekoren 7 herë surin ka fronë 7 herë, surin i hnaës 7 herë, surin i petë nektë 7 herë, dhe surin nësë 7 herë. Po, po. Sa janë të vërteta hoqë këto, për më deshë si shembolon si nanë muslimane, mjë këndu të mime, për veti se mu falë nuk janë të falë, ja e këmësu subhanikën, Fatihën, këllë hova vahënjë. E vërë, kom me të dodo, po deshtë të mi odo një pykje në hami, është këtë që janë të mësu të e të hijate. Po. A unë shikjo në hami, a sërë nuk e dihalo vëtëm, në hami në kam më mësu, në rështë unë shikjo e vërë salavat e vërë lutjet kuranore. Pa. Edhe sur, surën këpëtërë, sa... Jo, këpëtërë, jo, po... Elbekarë, el gjithë do të premë të... Sa këkëtër, dyshka këmështitë Allaho, për me kënu disa detë me këshyra, që shënë këto regbat, se kësë metë me emër të Allaho, edhe që to është kamit, kam kamitë, kam që e më falë. Pa. A gjëroj edhe kë do py t'i hojë që këto ditë, hanën edhe të tenëtën, jam t'i a gjërujnë. Pa. Po një të letë e kompazëve të njëllën e kalunë të ështëveqë qashtu këni njënë, a fërseshë në dyve gjysë në bramë jënë të letë e 15-ëtë e njëzët se të letë të kam. E vetëm patë të qefë hushë për që të ujë lachë për zemër me dikë sa a mujë vetënë, se dhe koronën jam të ledzu, edhe që të kësme kam qëllë muhtonë. Po, një përshëndes, jeni shumë e nësja në që luarë, z të shlefës edhe juve, se përket pëjtës se parë, ilaqë për mësyrë, për seherë, për zemërë, e kështë më radhë, për dy shumë se Korani është ilaqë, dhe është ju vetëm ilaqë, për Korani është shërim, me lejnë Allah të madhuar nga së Allah Gjalli Ola ka quajtu Korani në shërim, wa nunez zilu minë el Korani ma hua shifaun wa rahmetun në mu'minin. Allah Gjalli Ola dhe në zbresim Korani n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 Pese edhe të bekare, shtatë herë, e kështë mëradhë, vele e kështë mëradhë, këto më kënu ka shtatë herë, këto një laqë, jo. Pëse më kënu pëse më të herë? Pëse më kënu tri herë? Këndësë herë dushë, nëse në këndim ka veç bere qëtë. Kuran nuk është si kurse, ilaqë, medikament tira, du një pi 2, se më pi 4 bëndzërarë. Ka medikamente që është, i dëbëshëm, po një më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 Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Kjo është sure Al-Fatiha Kjo është sure Al-Hamd Me këtë sure mjafton mufal Ve shandesh kur apo e di shë surën Al-Ikhlas Kul Huwa Allahu Ahad ose Kauthar do të ke mësu, falu me aq sodin Falu me aq sodin Dha ato sure që nuk i din Dha ato dua që nuk i din mos i thuj fare Po falu me aq sodin ndërsa ato që duketin mësaj vazhdimisht çdo ditë mësaj ka pak për mos elena namazin deri sa ti mson krejt nëse mund të komunikojë gjatë etimë mbi të paufale kjo është gjëna patjetër apo prandaj falo çë nga sot çë nga sot filloj me fal namazin fale namazin e na akshamit ka edhe pa ku tash më një herë e fale yasin dhe filloi kështu me lenë allahut më ndonë me fal pesë vakte edhe nuk ke arsye për asgjë më shtyt deri sa pa hiç bile Bële më stuji, ani mirë në regullë, e konvenuës për qëpër një me saba. Pse me saba? Njëse me aksham? Bismillah. Ta është e kje obligim me falë në mozin. E kje obligim me falë në akshamit. Allah të ka obligu. Pse për e në shtyn? Po duat. Për atë së din falu. Për atë së din falu. Falu ma atë nute që i din, të tjetë i mësan me lejën e Allah të mandu më nga dalë. Por, bësht dhije, pësë aksham i ka? Tiri rekatë, jetë ve fal namazën mos e shtyn namazën mos e shtyn namazën gazetëre namazur gabim njeriu tin din kismat edhe edhe çet mund të krye mund të luaj dhe këccurat të mësoj dhe kë dua të mësoj kjo jeta është e shkurtë allahu nuk kemi kohë me prit çfar çfar i themi allahun çdo njeriu des pa namaz doon na ruit allahu dini me mëkon më i vëmendshëm a din çka do të më thonë me dik pa u fala e din është tmer Rozo Fatkesi -tësi, Fatkesia nostra nga nga Fatkesit më të mëdha që mund të ndodhesh me dik pa fal. Mersa komo si më vdekni sot, ne sa ku e dimna kur e ke më vdekur. Te pedote Allahu te Allahu. Ktheu te kaj, mbraz bismilla. Ktheu ka kibla, fala kshamen dhe vendos për hir të Allahu te Allahu që mos më lë namazin më. Mufal për hir të Zotit. Për hir të Allahu te Allahu më për kushtuam më nstrua ti me namaz me përkushtim me teuba pendim. Kthem te Zotit te Allahu. Qase valla nuk e dim sa na ka mbërë kjo botë. Nuk e dim sa kemi mëranë këtë botë. Nuk e dim atë e din Allahu xhaleu wala. Ne nuk e dim kur do të troket në derën ton me leku i vdekjes, në vihen nga Zoti xhaleu wala për të na mëbruar se mbaroi mur fundi doja. A daj, ikë trast pastaj nuk bën dobi valla spendimi as thimi as asgjë. Por shpejtojnë pendimin te Allahu xhaleu wala. Të përmirësojmë raport me Zotin xhaleu wala. T'kthehemi te kujt, ngasë thash, njihet e kemi jo se këtë humbim, s'ka te asha shans Allahu narud. Në këtë mundsi, andaj Zot na nafton që të pendojmë tek ai, që të kthehemi tek Allahu te barekote ala dhe të falem atë. Dhe agjërimit tonë të, të ajta, në 2.3 pa lënë teta 20, elhamdulihi që pa gjoran tonë të, të ajte që ka një problem i madh, dash të veprë e mirë, mirë po nuk ka ftur me gjithë takrimin. Nuk ka ftur me gjithë takrimin. Në edhe në telefonat do von që janë, ë çoftë llojit anëri të lojtë apo llojit të telefonave që janë e këtij aplikacionin e takvimit mund ta shkarkosh dhe të dish do të thotë se kur është koha namazit por në çështë nuk i kesi telefoni edhe sa e kujtoj edhe do të thotë telefonia e ipkost për më shumë një shifër caktuar do të thotë të, të mundson që të kish qasjen takvimin gjithmonë me ditë kur është akşam i kur është djatsea kur është tikindia ke mundsi por anë në çështë kështë ke mundsi më bó apo mund shkash, një gjemi që shkash, të shkosh çdo xhami ku do të shkosh ta japin të takvim apo s'paku një fletë ku janë të shkruar kohët e namazit dhe të din kur është timsaku, kur është sabah, kur është akşam. Në kurrë që ke vështirë me arrit, e mund smesht që thjesht të, të të adurosh Allahu xhele wala me bindje, jo me ndyje gjysmë e lon për shembull, në tetën e 20 me me bojëftar. Ani kjo rregullash shkon diçka të keqe, por domthon me qenë më i sigurt me letër cnuar me takvim, ato Kjo është aje që është me e sigur dhe me e drejt për t'ju. Allahu edhe ilma s'pjire. Kemi teleknotin kvadrujnë? Urna. Allo. Po, përdojnë. Gje... Aleykum as-salamu t'ullah. Nuz me t'aboj këmë t'jepota që komën t'i. Urna, allo. E komën ngru e rrëgj i falë 5 vahet. Po. Edhe... Gjeri i falë për azhavën, po unë e nuk falën, e kom punën punë që është të spesifike, po në shëndetësia, të është këtë punën për për tjena, shëtë që i smujmë e në e gati mi falën, oh. po falën, dhe di që ke që është, që është të natyra punës nuk të më, më lehen, oh. e gruja, mi e bërë që po i falën për azhavën, dhe, dhe, sh, dhe shkës oh. të rejës në seksurë, po të në vërbenja E shartë, e shartë, e shartë. A, a ka kemë mirë? A onë, po në di që mirë se kamë, se shpëmuj me i falë vahëtë që duhet, për kemë alloj për të asë vahëtët e falëve. Serialet më nuhet atë në shkëndë, mësë me me të për në duhet, e kësë për serialet turke dhe spaniur dhe këtër dhjune, dhe se onë për një të pjaskë a herë, për mosënë nuk ashtë të dhe kërë alloj, ja, spejkë shpë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 se në marirë këtu njetë komplet jashë sistimet namazit dhe duke që nuk përshtatët kja po të ndonë dhe nga dalë, më bërshtatë në lagjën e gjenali hu këlla kime pava allaj që i kime ujtë më falë së bajnë mund më, më falë, së pikë problemi s'ki së bajnë e falë së bajnë falët nëra 4 në 4 e gjys e falë së bajnë pas taj dreka ka koderi në 4 ora, nëse se falë një Ti nkontro më duhet me fol, dal bi punës e fol drejtë. Po dhe më punë më vë Valdrekën. Para i kërdim as kllaos, makshomën aty, këtë jashtë sistemit punës. Te mendoj që ka rrugë dalje. Ka rrugë dalje. Por duhet njëri me kon më të vërtetë më kuptou pak më seriozisht namozën. Me kuptou pak më seriozisht, jo pak më, por shumë më seriozisht me kuptou namozën. Wallahi se nuk është me të, s'po them lu që që njerëz e kanë marr. Po disi disi kanë marrë unë përmonon e s'kam kuhe dhe le, por joj e kësë pun kuhe, kjo, kjo barqë është, ki kohës, gjoj e kohën, mundësi, s'ki mundësi, ki kohës, gjetë dhe dush me gjitë, mundësi dush me gjitë, gjeje, gjeje kohën, ban të qka, e din të që që e ban, por mës e le namazin, mës e le namazin, unë e për të shkiloj sinë qëresht, që një vla joti, mës e le namazin, valahi, është i shka që, Nuk paramenduhet bësimtari pas me namazë Allah. Duhet i këthimi namazit. Duhet, duhet i apërshtatim jetën tonë. Kovet namazit, është e mundshme. Nga se kam me cindra njërë të këni në Kosovë. Punojnë në lojloj institucionit dhe punit dhe falen në hamdullat. Që jemi kuptu se nuk është e pa mundshme. Dëmë pak mund, dëmë pak angazhin, normal. Por, borë që kemë, borë që kemë. Se për këtë grua së tonë, në hamna që dhe e pa po falet, Mirpo nuk po mbohet çefi që do të thot ajo që përmend më pas. Shumë u gzoa kur thae gruaja po falet alhamdulillah, tash inshallah gruaja tash nikon të timu fal, por kur e përmande pjesën e dytë më vërtet disi disi mërzita. Ato që një gruaj e fal pesë vakte me cin kaq e përkushtuar për seriole dhe më lezu, çka më lezuat jam Allah. Çka ka atje? Çka po sheh atje? atje? Seriolet i kthyrin njerëz të zbrast. Njerëz skan kërkan, skan dashni me kërkan, skan dashni me kërkan vetëm këtyra të atje të, të marrësinet e tyne njerëz të bashçi an. Më fal mir namaz, më falman Allah në xhel, edhe me pas me këto seriale këto dyja zgjashkohen ato. Nuk bashkohen këto dyja. Po llaj me ku dokumentar me me përmbajtje të ndershme fisnike të mirë, shkencore, fetare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 Kanë përmbatje degeneruse, apo të dashurive të rajshme, të trathive bashortore, të mashtrimeve të ndryshme, të zbulimi të trupit dhe reakuritsive të ndryshme dhe pëmjeve të pahishme që nuk i ka hje me këqyur, asë një gru, asë një borrë. Nuk është të hishme, ndaj edhe gruja e duhet këtë frika lana vëzgjel. Shpesoj që e a të më ndëgjen të momente dhe asoj po i drejtojmë dhe të gjithë atë të tjera, keni fri kalanës o gjellë. Mos e hum një kohën, mos e hum një kohën, mos e presh një bukurin e familjes, mos e presh një mirësin e raporteve, bashartore duke shikuar njerës të qërëditur, njerës të degeneruar, njerës të pas sukses shumë familje, ato që eshen televizor, ajo është aktrim, ajo është mashtrim, ajo është ran, ata nuk rënojnë ashtu, ata e njerës me dë vërtej që Shumica nga ata janë depresion e në mërzi, ata rrinë me hapa, ata rrinë me drogë, nga si këntës brastë, ata zhinë që ka dëshuria reale. Atë njerës dhe tirë me i këqyra, qëka të bënë përshype në ta? Fallaj njerë me këqyre në, në, në, në vend serialit, po du me thonë, vend serialit, vend serialit, qësë me këqyre, o le vështuji, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Po, allahi, e pa krasush më është. Mi falë dure e qate. Me shku me vizitu t'i komprirë t'zotit. Nejt me nejtë me burë tërë më abet me bo. Ki se va për hatashët madhë, burit më abet me bo. Se sa me që ato, ato, ato, ato, ato. ato. Për po, allah që nuk përdi si me i cilësu. Andeve është të merë, vëllah. Të kemi frika, lana, të gjelë. Dhe të ruemi nëse nuk në kohije. Unë me nëse përvërsesht, a falë, a nuk, falet, nuk Helene më në Gjusë e falet, kjo është dhe pa kuptushme. Në t'i e këdurë për i kësoj, ki frikë Allah në zërë, zavënësoj me ka kajrë vë Allahi, ka që ka me këqyrë shumë, ki që ka me këqyrë, kime që ka mu marë, nuk është jetë ajun aq e lirë, sa ta humë më më seriale, Allah. A që ka që pa vlirë është kuha? A që ka që hitë s'ka vlirë kuha dhe jetë që ku të qajshë s'ka gale, ku të hupshë s'ka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 Pas kiki komë këshir. Alhamdulillah, është pistiria. Gjithmonë di çka të harë të të kapën. A kini u hyjtu kazu ders, ati kurzon përgjigje, aka kuran t'ngu. Këshaja, ose ka për romë të tjera që mund të kemë vërtet, me vërtetë përmbajtje të mirë edukative arsimore. Qofë me përmbajtje historike apo shkencore apo çka do të thot. Ka mundsi me këshirë të di çka të harë të. Çka çka kona do seri ona, fatkeqësisht. Vendecë ti Asnjë aspekt edukativ, as arsimor nuk e prezantojnë sërë të tilla. Prezantojnë at at anën më të errët të shoqërisë. At anën më të dëgjinuat të shoqërisë ato e prezantojnë. E thash, "Na mos u bë shikues të kësaj anë të errët, na mos u bë shikues të diçkave që at bërllogun e shoqërisë e kanë vendosur mirë të zbukuruar." Çi kjo është? Si mundi i bërllog me ndriç me çfarë femërg me çyr? Ai bërllogjet trathje bashkërtore, dashnijet e rajshme, mashtrimet, apo kurthat, intrigat, pëse me këqyru në ato altëm? Qka për të më pesaj? Vëllahi, me qena ja, me parë me të ndikush, këqyre i paguash që i kash, a një së shdojsh me këqyru apële. Skizë, do ma shumë hupë se që fitan. Lejmo që, për po umën me dhe kohën e gjitha, për po umën këtë të tim, përndaj, të hamna që për falesh, për kushtërë e mazit dhe këtë, përmendallat gjellë për e ula, përndohet e ka lau gjellë e ula, e lehet të serialet, praktisi edhe meru maqës të do bëshme nga se, me dëvërtet, me dëvërtet, nuk kemi ko për të humpur, ki qëfar me lezu, sot e hamna du laso libri është për këtë i obotu, ka misionit mirë të do bëshme, edukativu, arsimore, shkencore, historika, zikurizika, të Kur çot mirë nuk nin. E kam një përshtypje që veç dëm, veç shërkam etyre. Edhe besoj që kjo përshtypje është e çalluar, ngasë prëmbajtja e atyre filma surrealëve, nuk jep këto përshtypje posht kështu Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Sigurëndruar, e zgjatëm edhe këtë për në fundin po as një problem që me të vërtetë dua ta trajtojmë seriozisht. Të nxjerrim këto role nga shtëpia tona. Të nxjerrim, të nxjerrim këto dinjëmin denx nga shtëpia jonë. Ska, s'ka vend, nuk në duen farë, vëllohet, Allah në ruajt, a dhe vlojnë dhe ruar, ti falu, apo, gruja, letemer pejteje, u rejtjen tënde për serialet, ndërsa timere për i gruja së namazin, kështu bashkoni në kajri në shalat në të mirë, dhe ne me kaqë edhe po e përfundojmë për sonte, shpesaj që, takoemi përsin takimit të arshme, zotë ju ruajt, Dhe mbështen kujdesin e tij deri në takimin e ardhshëm. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.